Egoi hartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Bueno, eta jarraian argut joan saioan, ba nazio harteko gaiei e, begira bat emango diogu aspaldiko partez eta guztiuntan hitzeiteko, ba nazio gaietan aditua den, e, nazio harteko gaietan aditua den txente, rekondu, dugu telefonoz bestalde, kaixo egunon? Ba, iegunon? Zemaz gara txente? Bueno, hemen txeaude, hemen txeaude, negun egun Haida, bueno, iru gai hartuko ditugu e, bueno, ardatz e, jarraik e, guain gotartion tan eta europa tikasiko ga izane, bueno, europan Badakigu e, bueno, ekonomia azkeneko hilabatetako ba, albiste nagusi bihurtu da, krisia dela eta eta lehenko hastian e, bueno, ostrialakien behintzat e, bueno, Sarkozi eta Merkelen planak e, aurreateazien Europar bat asunean, ez? Hori da, ez, eta gainera aspaldiko kontuak dela ba, gehien bat Ezter datoki honetan Europa mailan seolaako mugimendu bitxiak ikusten ditugu mm -hmm. azkenbola gauetan hau da e, leno krisi inguruan mugimenduak izan dira eta eman dira gehien bat e, Italian eta Grezian eta nerezatan ikusi dugu ba, bueno, paradoja batez, e, berez e, gobernu aldaketarekin batera iaia analista batzuek esaten dute argi eta garbi, baiaia estatu kolpe baten aurrean egon garela, edo kokatzen garela. Hau da, e, prinzipios e, gobernu hoiek, e, garaibateko gobernu hoiek, ba, hautezkundetik edo herri borontatetik atera ziren, eta ikusten dugu nola aldaketa hauekin, ba gobernu berri hoiek ez dira, inolas ere, ba, referendunetik edo bosketa baten atzetik atera, ez. Eta gainera ikusten baditugu, zeintzuk dira, ba, buruak edo, elena engol errotan gokatzen diren pertsonaiak bat banak lotura zuzenan daukate garaibateko bai, e, makroinstituzio batzukin eta instituzioiek normalean, bat lotura ekonomikoak oso susenak dituzte eh, berez, estatukolpe egian ez, es, baina ia, ia ez, eta demokrazia, edo baintzat, Europan guk esagutzen degun demokrazian zekori, bai oso, oso ikutua atera da, ez denatoki berri honetan ez. Bai horre, adibidena usia egian, eh, montin eh, kontua, ez denak, eh, okero zogara zen ministro guztiare bai ekonomia aditxuak, e, bueno, bere arluan, zer ikusi gestakan kontutan, ez denak, ekonomia lariak. Ez hori da, eta gauza bera, esaten badegu, greziata zitze egiten baldin badegu, eh, antzekoak, denok daukate e, perfil teknokrata hori, eta gainera, ba hori, ez, e, inolaz ere, ez daude prest, ba, haien buruan, ba, jende aurrean kokatzea, eta refrendo baten bidez, ba, aurrera egitea gobernu berriarekin, uhum. ez. Ba, hor, bueno, geho, haipatu behar dugu Sarkoza eta Merkel haipatu dugu behar albiste izan dudia, izane bueno, ba, paktu bat eh, lortu naizuten Europar batasuneko herrialden eh, gainean, baina lortzeik izanez eta eurozonako eh, bueno, ba, estatuekin holako paktu bat e, itun bat sinatzen saiatuko dira eta bertan e, bueno ba neurri zorrotzak e, eskatuko dira zer herri guai. Hori da, bat ni uste dut ala Alemaniatik aspalitako bultzatutako ba, ideia bat, ez? Merkelen ideia izan, es Sarkozy ah, bat egindu berarekin, baino azpimarratu berdala gainera, ba bueno, akordionetatik ere zalantzak eta hitzala asko eh, azaltzen ari dira, ez? Ikusten baldin badago uzuk aipatu duzu ezela, ja, azteko ez dala e, Europar Batasunaren akordio, baizik eta tal, eze, gobernu batzuen akordioa edo, estatu batzuen batzuen arteko akordioa. Horrekin batera, ikusten degula, hemen ere nola jokatzen dute <coughs> gure komatxotartean politikariak herriei e, begira, ez? E, ba, paktu honen atzetik ikusten dala argi eta garbi, Asteko ez daudela behartuta, estatuak ba, erreferendun bat egiteko, hau aurrera egiteko, e, salantza esortz sendida Irlandan ere berriro egingoen olako erreferenduma historiak esaten digu azken bola hauetan Irlandan ba e, salitasun askok izan ditu gango gobernuek ba aurrera egiteko olako paktuekin eta ingesta guztien arabera ba, ematen bada erreferendum bat ba berriro galduko zutela es eta gauza bera ematen baldin bada agian Frantzian bertan edo Dinamarca baten eta gero ikusten dela ere ez dakigu zenolako eh, baldintzak jartzen diren eh, paktu honekin ba, estatuaren soberania da ez eh, han esaten duten ba antza denez E, oain dik ere, behin eta berriro batzuek aipatzen digutenean ba, Europar Batasun aden aldekoak direla, Europar Batasun makroinstituzio bezala, <gülüyor> baina gero ikusten degun argieta garbi gaurregu nolako estenatokietan e, benetan agintzen dutenak dira estatuak. Ez. <gülüyor> Horregatik gu askotan ere Euskal Herriataz begiratzen dugunean ba, esaten digutenean ba, zertaroko gaurregu mundu honetan globalitzatua, mundu honetan nune Europar Batasunain potoloa den, ez da ez da gitzar, zertaroko ba, gero ikusten den, ez? benetasko benetasko agintzen duten benetan agintzen dutenak ba, estatuak dira ez horregatikan importantea mm -hmm. da gaur egun estatu izatea mm hala -hmm. ere europar batasunan e, barrenean e, bueno azpimarratzeko agian estatu batzuk duten e, boteria besteekiko ez izan e, berda bueno baiek bune bon, ematen dunez beste estatuei eragin nahi die erabakiak hartzeko momentuan bai e, gainera champon horrek hori ez bialde ditu irakurtzerakoan eta hori historikoa da europar batasunak hasieratik ere ba, abiadura de ardinako estatuak egon dirako katuak eta ematen digu ere, ba, batzutan hitz egiten dute, ba, Europa arsaharra, Europa berria, e, gero, ba, Ege e, Frantziar eta Alemanian arteko Egeak, gero, beste batzuk esaten digute, ba, europeistak sakonak direnak eta aipatzen dute, ba, Alemania, estatu espainoelak, gero, baita ere, es, ba, nola daude beste estatu potoloak kuantitatiboki, ba, Polonia dibidez, eta zenolako ba, nahiak dituzten, ba, lehenengo lerroan ere, koka ko haien buruan. ez berez ba, abiadura desberdinakoa argi dago. ez gaininaera e, behin baino gehiagotan analiste e, aipatzen dute ez. E, batzuek nahi dute aurkestu Europar Batasunak pixkat makroestatu federal bat, iaia e, e, ia danak berdinak direla eta parekotasun bat egiten dute Estatu Batuetako ba, sistemarekin ez baino hau esinezkoa da eta ikusten dugunola e, adibidez nazioarte gaietan Europar Batasunak ez dauka ahho bakarra, ikusten dugu ere, ja barneko konponketan ere, bauain e, breten jondiarekin ikusi dugun bezela, mm -hmm. zenolako tirabirak sortzen dira, ze eszeptizismoak, ze fidantzak, eta azkenian, ba, bueno, handaude e, hori ez, be, txamponaren beste aldekoa hau da, e, argi dago e, pelikula honetan gehien irabazten dutenak eta geien jartzen dutenak, dan lotuta dago dia frantziarrak eta alemaniarrak, berez, mm haiek -hmm. ere markatzen dute argi eta garbi, gaur egungo politika. Mm -hmm. Mola, horreipatu zuingela, terra, beste punto arrantzitsua, eta gian kontu guztiontan izan, bueno, hor erabakia kameronek esantzun etzela bertan sartuko, eta bere bigarrenak, bere, bueno, gobernuko alizioko bigarrenak, eukerrezpanoz, ja kritikak e, ja, eman dizkio, gaur egungo gobernuari, ez? Bai, bueno, han aliantza hori liberaldemokratak eta e, tori edo kontxer bat artean, ba, bueno, olako tirabirak normalak dira, ez? E, a, e, a, e, a, toriak edo kontxer bat zailen artean, eurosceptiko asko eta asko ibiltzen dira, bretaina hundian ere ba, mundu hori ba, bere lobiak eta bere pisuak ere basabaltzen ditu nun nahi eta hori normala da, baina ez da alenen gualdia ba, olako tirabirak edo olako e, zera, e, enkontronazua kematen diren ebe socioien artean, es orain dela demoragutzi ere murrizkiteekin, ba, bereak pasatu ditu gobernuak eta bueno, denaenez, bueno, esaten dut, e, britainia hondia beste, beste esparru berezi bat da eta gean egun batean espreski tratatuko legu edo jorratuko uhum. dugu zen han kokatzen diren bai identitatea, bai ere krisi identitario esaten duguna, ba Eskozia gales eta e, olako ez, e, nazioak sortzen ari diren eta Inglaterra bera nola kokatzen da olako koihuntura berrien aurrean. Bueno, Europa k ematen doa, eh? zer uste, gustu dut. Kontu itzaingo do gaurra gaur, gaur, horrai. Beste kontua aipatu nahi genuna Erusia da. Izan hemen bueno, Erusiaren hauteskundeak izan duzien eta bueno, Putinen alderdiak, naiz eta irabazi, badirudi holako, bueno, ba, jetxiera izan du dela eta honen ondoren gainea beste partiduek e, fraude electoralak leporatu diezaz. Eh? Bai, bueno, hemen denetatik topatzen dugu nola es, eh, eta niu ustez azpimarratzekoa da e edo zein asterketa egiterakoan berriro asaldu nola mendebaldetik baldeti kolako kojunturetan beti e, rasero bikoitza aplikatzen dugu edo aplikatzen duten, ez mm -hmm. e, ikusten da argi eta garbi esatea, mm, ba, esinezkoa dala, ia, euneko berrogei tamar eukiz gero, ia, gehiengo absoluta eukitzea, edo eze bueno, eukitzea bai, baino ez, hain e, naundia, baina baino, karo, e, ikusten baldin bai guztatu espainiolein autuzkundeen emaitzak ere, ba, askoza harrigarria da, ez, nolako... Mugimenduak eta gero ere ikusten dute eta esaten dute, bakristo jipoia, jankaz gora jartzen dutela, <coughs> angosistema, Putin bera ere oso haula da gola, haula ia euneko berrogeita marra ateraz gero, ba, gehiagizatea. Er? Ni usteret jetxiera bai dauka bere puntu e, simbolikoa, argi dago eh errusia batua alderria ba, oso ikutua atera dela e, hauteskunde honetatik baino horrek ez digu inolas ere emango ba, batzuek aipatzen duten bezala, baita eh errusia urda berri berri bat eh munduara argiaren bezala ematen den bezala, ez. Uhum. Ordon e, bai, sinbolikoki galerak izan ditu. Segura eski Putin oso azkarra da, eta horregatik dago kokatuta dagoen tokian. Eta aspal nitik, e, ba sortu du sistema, nere ustez nahiko lotuta dago. Nahiko lotuta ditu ba aliantza e, berezien batzuekin, hau da, silobiki edo e, segurtazu zerbitzuekin hmm. lotuta dagoen pertsonak. Gero san-Petersburgo inguruan ere badago lobie edo taldi oso potentea. Azken finean, ezin dugu ere aurkeztu, e, Rusia- poterian mugitzen direnak ba, ente e, homogenio bat bezala, izan uh -huh. indar desberdina kokatzen dira, bakoitzak berea etabetzen diren, ba interesaman komunak sortzen direnean, ez? Ba ikusi dugu edosein estatuan bezala. Uh -huh. Bueno, horragian, e, bueno, gerian, e, bueno, prentza betikoa, e, digute, e, bueno, nahi naiz dutena eta, bueno, Hillary Clinton aipatuko nok ez, e, bueno, bearebai kritikatzen atea da, baina bueno, hauek geian atzetik alkanatzen kontuengatikan hasiko zen holako esaten, esateraz. Eh? Hori da eta jo, behia da, es gainea esaten, bueno, eta segurazki, eh, ni uste hemen ez, ez dut esango putxerazo orokor bate egondala baino bai sistema e, ustelkeriz gaineska dago, eh, ez? es hein dugu astu adibidez, e, errusia batua Putinren alderdiak e, osatuta dauka sare oso bitxia, es, ban kokatzen dira militarrak, kokatzen dira ere osasun mailan ospitaletan eta hola ibiltzen diren langile asko, kokatzen dire eskolak, okatzen dire ere, jubilatuak, zerbitzu eh, publikuan ere langileak, hau da, zarea oso oso lotuta dauka. Eta horrekin bateran. bak, beko karguak ere kokatuta daude herri eta hauso guztietan. Baina Estatu Batuetik entzutea, hau porrot bat izan dala edo putxerazo bat izan dela. Hombre, gogoratzen baldin gara busen garai bat nola izan zan, ikusten baldin badegu, sen bat jende parte hartzen duen Estatu Batuetako hauteskundetan, sen bat daude parte hartzeko, oain ere, ba, ostopo berriak legeen bitartez, jarri dirango populazioare, ba, ostopoak, esala edo nola egiteko, go hauteskundeak parte hartzeko, ba, hombre, hori pixkat lehen aipatu du dana, eh, zen holako e, rasero bikoitza topatzen dugu Mendebalderiko. Baino bai, nik esango nuke, segurazki Hillary Clinton eta holako komunikadiaren mugimenduak oso lotuta daude a, e, mundu arabiarren gertatzen ari denak uhum. eta garai bateko estrategia e, e, bueno, erabiltako estrategia batekin, ez eh? haud da. Egoratzen balin bakarara erregimenen aldaketarekin Ba, zaiakerak desient egon ziren, gehien bat gainera kokatuta gehienak e, bateko Soviet esparruan. Ez? Eta mm -hmm. da, e, deitzen ziren, e, iraultza kolore txuak, ez edo revoluziones de kolorez. Eta zan gehien bat hori, estatu desberdinetan ematen ziren mugimendua, protestak, eta ala edo nola, ba, erregimenen aldaketa, ikusi genuen Serbian, mm -hmm. ikusi genuen Georgian, saiakerak ere eman ziren beste tokitan batzuk porrotak, besteak ez. Eta ala edo nola, ni usteet, olako zerbait nahi dute hemen atera, ez eren, bestela. Eh, ezin eskoa da olako kanpaina mediatikoa bueno. eh, egun batetik bestera martxan jartzea. Horra uh -huh. bueno, ipatuz jugu herrialde arabiarrak eh, oengo bi interventzio minogaiotan, bueno, Siria ipatu nahiko nuke, minogaien Siria egin, bueno, lotuko dugu beste herrialdetan gertatu dena. Ez dakit, eh, bueno, ba iraultza hauek, eh, bueno, herriak ematen du aurre haultzatu jula, minogaien, hemen de bai, beste interes batzuk atzatikan badiaz. Hori da, <coughs> ikusi genuen nola, egiten badin badagu labur bildu da zera historia pixka bat nola oain dela ja, ia urte bat oain abenduan bai. azizan, ez Tunizian gero nola bat, ba, Tunizian txikia da ez da importantea ja. bueno, ala edo nola aldaketak baino e, Egipton hasten denian mobilizazioak, mugarak ilikolon jartzen dala, ordun bai ja mendebaldeko baldeko kanzileriako zurduri jartzen dira kontutan hartu behar degula Egipto klavea dala, bai, kuantitatibo eta kualitatibo, e, bai, mundu arabiarrean eta bai, zonalde guztian Eh, eta gero gainera kontutan atzen bat badegu, dugu irraelerikiko dauka Egipto aspalditik zenolako akordioak edo itunak eta bar gero ikusten dugu nola e, barein barein ematen denian oman, hau da, golfo persiko inguruan Vai. ordon kontuz, han bai Arabia Saudi, ordon ja pixkat deskoloke nahiko bitxia ez? eta bapatean e, naiz eta yemen ere kristonea guda Zibila topatu topatzen dugu Libian ba, bat. Erevolta interbentzioa ikusi dugun egu, gaur egun arte zenolako Tirabira Gadafiren ilketa, hau da, Mendebaldetik erregimen aldaketa bat bultzatu dute militarki berriro ere. <susurra> eta horain denborarekin ikusten dugu nola berriro ere tentsioiak sortzen direnean edo teskundel daudenian, Egipton edo tentsioak Kilikolo berriro golkoa e, persikoan berriro ere sortzen dugu ba beste mamu bat eta mamu hau da konkretuki Siria, ez? <susurra> eta asken <susurra> Egun hauetan, e, bueno, ikusten da argi eta garbi, nola e, mendebaletik bultzatzen ari dira ba, parekotasunak. Ez? Libia eta Ziriaren estenatokien ba, parekotasun bat nahi dute kokatu ala edo, nola. Eta esaten diguten, ba, nola, erregimenen errepresioa, hildakoak, protestak, baita ere, e, aipatzen digute, dagolaia ja gune e, sasi liberatua, matxinuek lortu dutela hiri ba, batia liberatu, ordun hortik sortuko da opozizio zehaz bat, ba, aurre giteko e regimenari, tabarre, tabar. Uh -huh. Beres, <coughs> edo da Pareko tasun horiek e, ez dakigu sepunturaino benetaskoak diren edo sepunturaino mm -hmm. daude bultzatuak e, mendebaldetik, ez. Mm -hmm. Bai, e, azkenean igual behaiek e, interesatzen ezkien buruzakileak, ez, e, nahi just, bueno, egintian, ez? Hori da, eta ara edo nola ere, da hori, ez, e, beste erregimen aldaketa bat e, egitea, e, gainera ikusten baldin badagu Sirian inguruan, eta, karo, hori ere kontutan hartzekoa da, Siria ez da, Libia. Ez da, haien armada e, Libiakoa baino asko zindartzu haua da, e, e, Kokatu ta dagoen tokian ere Siriarena asko importanteagoa da historikoki, beida ikusten baldin baigun mapa batean, nola mugitzen da Siria zonaldean, zenolako aliantzak, zenolako babes dituzte ere, mm -hmm. eango aginteariek, e, Iran, Izbulah, Hamas, eh puntu bateraino ere Erusia eta Txina eta beste aldean nola kokatzen dira bastatu batuak eta hoiena inguruan mugitzen direnak, ez? Berez, eh eszenatokia antzekoa E, right. baldin bada ere, ba desberdintasunak oso sakonak, es eta edosen aldaketa emanez gero, Sirian erregimen aldaketa ematen baldin bada, e, ni uste dut Mendebaldeko indarrek ere ez dakit ez punturaino, ba ez da sortuko estenatoki asko sarriskutsuagoa, es mm -hmm. ba, kontutan hartzen baldin badagoan aktore asko daudela, mm -hmm. e, badaude miliziak e, sunitak, e, Arabia Sauditik bultzatutakoa, e ezin dego astu irak ondoan dago, e, errefusiatu asko kokatzen dira Sirian barnean, momentu honetan, mm -hmm. eta errefusiatu hoiek ere, balotura izan dituzte garaibatean alkaera eta alkaera inguruko e, mugimenduekin. Berez, <coughs> esaten duan bezala, aktore asko irraelerean dago, eta edo mugimendu mugimenduekin ez gero, edo zen, e, boteru ba, txune bat sortzen baldin bada, ba, etorkizunean, ba, pilpilean jarriko da berriro ere zonalde osoa. Mm -hmm. Bueno, gente, joder, ustenote, bueno, entzuliari bagian eh ohiko mediatatikaren intzuten ez dien kontuak aipatu dizkugu zula. Eskerrik asko. Ba, kontu guztiak eta hitz eta bueno, hitzeingo do kontu gaietaz, datu zen astetan, eh. Hori da. Eskerrik asko, ondo ibili eta anaizuen astea. Hori da.